قالو دې اوهغه موږ درپه نا چې بيان کې مونتا ماهیا صفات دې غوا په ماوه په ماهیا ته تاسو کیږي د ذات راځي ویونکو لپاره به نه پو نو به سي فصیح کتاب دې او تا غفرسی کتاب وی په ماوه داخل منازقه وغارا بیده دائی کار دی دا قَالا اوی موسیٰ علیہ السلام شان دا دے فرمائی اللہ دا غوا دا لا فارضن نبودھائی و لا بکرن نه نبودھائی دا نستائی درمیان دا درمیان دا پمیده دے کې نو کئی آج ویلی جتاستا و دا در ته غوا کا نو یہ سرو علالہ ہی که نا قدیس آری گئی جګړې شروع را چې ده هم په کې نه پیږي هم همګه تبا کوي چې غاونی سولاله او په موږ ملکي پکیږي نو جګړې کوله د کشمیر مسله وا سرور دیش کارن سولاله حل نه ده قالو بني سایدو غوړم ناراض ربنه چې بیان کوي مونږ تا سنگرنګ دیوا قالو ابن صالح السلام انهم شاناله فرمای الله دا غواړه ته کډه خالص دے رنگ دي خالص چاغي کې گر رو تینی تو دی رنگ خالص دے داگر یو رنگ دے سا فاطحان لونو آ خالص دے رنگ دے سو بل رنگ تو کنیشتے دے یو رنگ دے سا سفرا تک زیڑا او سو کوئی سفرا چی دیر زیڑ شی نتروالی تمایل شی اگر بے دیر فقوی سخت سخت زیڑ خوش آلائی که تنکو لڑا رنگی دیر خیستا چې که ګوري نو خوش آلائی گی خجی تا نو نظر خوش کی گی شیخ شفاکی ذکر لکلی که ابو تا قتل نظر تا دکی داوینگی باغ کی گرد دل گلنو تا خضائیو تا نظر تا دکی طالب تی زیر شکا تا چشمی واچه داولی دا دک کمری دیرا صاف آلا پاکی منگا کان مرشتے سنزی خ او دوڑا شتے، واخشتے، ودوینشتے، چردیر شو کالو کی گی، انا بیا گوی، ایلی چشمی گو، تاوچا جدان لبستر نو صفا کرے، کمرہ نو صفا کرے، جمعات کے، پانی پرسیدی، کانی پرسیدی، در کالجانو کمری تلاشن، سنگ صفایی خزمیی، داگی چمن تو گوڑا، سنگ بصفایی، طالب چمن کے پریدہ، <تصفح> نه په دو مرز با غوجلی او گلون بیران کری او غذای بیران کری زک افرای پتا پرون کرو او رایی از پاب دازی گوری کرنه دانه که چی صفایی او کم لغن ده انده از پاک و جال اده انده ده او رایی از نور دنه اونو از چوک و خواه اما او تہ طالب دسه ته غره د ران چمئ اځي مت د ران نوکي مطلب د صفاي داس سنت تعریفه دا چوسره د بستره صافه ساتي کنده پهله صافه ساتي تسور الناذین چې بیان کوي مونتا سہ حاله پر دی ما هيا غا ګړه ورشم باندې تشابه ګړه ور یکم غوونی شو همون کردا شی د الله علیه الہم وي موسی عليه السلام شان زده فرمایاله الله دا غاده لا زلولن غاړنه نه وته زلول غاړنه نه وته غاړه لهږي چې جفد په تاسو کې وي په سالوي کلا ارړو چلے یا په یو کې نو غاړه مانا لا زلولن غاړنه نه وته صافه دا نارې ا <سؤال> تفسير الارض لازم لولون تفسیری کیا لازم کا انا کرو فضل زما کا لای یو تیندا ولا تذل حرف الی تیندا مسلمتن سالمدا نو سان پکنیشته لاشیتا اپکنیشته نو دی او دیر رات روکو رو رو پو پورا بیان دان ج تارو صلی باتیں و او سے حق ہوئی حق معنی پورا وین او پورا نہ دی ان تقوا خو کلا نو ارا لایکا انو دې كون کی کو یکړه کا دا پښتوند دي پښتوند ته چویې بنارودري کنه پوسورودي اچا پوسورودي کنه بنار کله کې دې منفي کړه شي معناي مثبت ما کا دا منفي دي معناي څه شو یکړه او کا دې فعل وینتو معناي دا دا کا دا معنا لا نکسن تبا او تبا کې فاعل تبا کې فاعل مفعولي اما فول فایده تابعا زیدون عمرن تابعش زید ده لفظ که کم فاید گره اگر بمانا که مفول ده انده ده او ما کادو یفدون ختمش ہو اقیاء او داو اقیاء صد پاراوان دا پار ده ده چه ددائی اغا محبود ده ددائی اغا اله چه کم دی مددگار گرنه لیو کارساز حجت روان گرنه چاغه دې دې لاسو ذلیل شي هر چې دې ذلیل او اجز شي نو کم چې تاسو حلال کړئ دې تاسو ذلیل کړئ نو تاسو د عبادت په بدبختو تاسو د عبادت کوي دا تاسو یې منئ ابن کثیر ذکر کړی دی قد سنه الام عشان المن هذه من عمل من سيدي ابن جبير عن ابن عباس قال ان الصحابه قالوا بني اسرائيل طلبوا هار بين سنتن سلوه خالد کی تیر شو واستهم خلق چه داوی چه مړ شه او د مړي معلومات لپاره غواله کړل دا له ټوټه په ایمړي نو مړ شه واف پسې ګرځیدل دا واف ګرځیدل سوره وخت تیر شه سلوه خالد نظر ساتيان مړ سلوه خالد مړ کوو ته دا ساتيان مړو نو جبان جی وڑ جنگی مولا تا مردان مولا تا وای جنازه سبا ما خبري مړي سار کړي تا کاغذ نه مطلب د دې دې چې ما ما بوم بلې سبا سنت طریقا چې بده فنغه پې خورې رسول کیو هغه څنګه کرکای نو ابن کثیر وی سلوک کال تیر شي دین د مدارک کم حکمت چي ده ان له یو حوین علیهم دا قصبلا واقعی دا یاد کاشویلیو موسیٰ علیہ السلام دا خبر اکرا یاد کاشویلیو تاسو آغا یو نفس از ظرف دے وقت از ظرف دا ما بعد خیل دے ضروب کی طرف قتل تاسو قتل کرو از قتل اگا واقعیات کئی نو خلاف خلافو کتاسو پا دے در آن دفاکورتو آئی سرے چی خلاف کنی یو بلٹے لیو اور کی. یوی تا کړی دی بلوی تا کړی دی یوی تا کړی دی بلوی تا کړی الله او څنګه دا غشینه تا دو تاسو قاتل پټ کړو نوم فو نوې مونگا او هی دیمړي را په باځای ځاو وو زمير نفسن تراجی دی قتل تم او دا قید را کی نفس مؤنثه زما ای دی مؤنثه زما ای او د مؤنثه راځي نیو دري زمير د مذکر راځي او به بعد ها په بعد یې ځاو نن او ته زمي زمونس نفرار دانه چې بقره ته زمي راګی دي ینه د مړي داله تاسو څنګه دا شي له خبره دا ویږي ژوند کې الله موږ خیدلال خامغه پوښي به څخ شوږه تاسو په دینه دا ځنه په شان د کانو دي یادې ندي صح صح تووالي کې کاني رغه ابادینا هغه دي چې رواني دي نه ولې آبادینا ورغړي اوچوي نوزیتنه وب آبادینا ورغړي ډېر ځلانه غرنه ان دې الله به خبره دا شي نه چې کوي دوی پلیتای نفق الزاد الاحتيال في ذب و وقتلوا النفس دا دړي پلیتای د مشران بیان کړې او سلوور پلیتای بیانې د موجودا او مومنان او او تجر ورکس او دائی بیمان او امید مسا تا سریا دا یهودی استاد نمسلمانی جی تمکوی مومنان او چې باور جوکی پتاسو ایمان باوری پتاسو یعنی استاد کتاب او دا یهودالا دا دینا چه اولی دا اللہ کتاب دیاری دا غیمان پاساینا چه پوشو دا خب واری کی وصیل شریشتے نو اولیام نو وصیل شریده ہوئی خپویږي خو معنی اړي اوريده لکتاب كلام الله نه مراد قران كلام الله نه مراد تورات هي اوريده بیا اړي دې كلام لاله پزاینا چی پوهیږي اده خپویږي یو ډل دمو او کلا چی مقام چی مؤمنان ته وای موږ یې معنی اورې دې اکل چلار شی باج دی عبادته ځانته جرګشي بازوم مراد دلته کې مرګ لري خپل یو ومنافقان ډیر شاعتینې مشران وته نه باز او ملاباذ چکو کې چرګه کوي قالو ایها الیان اغه څنګه تینې راغلي اغه یوټوي بیا نوې مومنان وته هغه چې تعالا خپل کړی دلاله هغه له پتاسو تاسو صلی الله دا ورته چې توراکې دایسه چې محمد رسول الله وراږي تاسو دئ تاسو بیا نوې چې دا غي غلبه پاغېده دلیل دی تا زه ور تسل را خی چې تو را کیندارا غل دي داوره به نه بې ما پاوې باندې چې غلبا ور کړی د الله اغایل را پدا خبر باندې پوم باندې دایو په حجت نيسي چې دلیل نيسي پتاس باندې الله تک سبب اخرايت وای چې دره کوي محمد صلی الله علیه وسلم کوي ورته توحید دی لې اشاره نه پزان حجت له قائمين نپویگی دائی نپویگی چه اللہ پویگی چه آج دا کم چې پټ ناس تی ندیر آگلی اگر حق پتکا آوچه سرگندری کم چه رال آگری رشتی ہوئی تو تو اللہ رو درین بعد ذین دیمیان نپویگی پو کتاب دکھائی مگر پا دروگو دروگ سمان را تیسا راہ سیگر زمین دین آسمان تیری مین دین جمیلی دا په غزل و دل خوشحال دی پدې تقریرونه باندې چې mula daro gway ah ha way dir de tani taqreer kala jo quran wa taway isma azza qulubul ladina laimuna bil akhirah kala jo he masala bayane ana zray tanghi wa zad kiral ladina min duni nizam yasakshurun kala jo taway na siwa no yaad e cha hi ramaz kiye nday wa اګل چې دا وایي مېنه دین حج مېري زمينه او اسمان ته دي نو دوی مو قرار واه واه مو قرار دې دا, دا قرآن نه پويږي اچ کتاب دې مولا غرو تورات اوه هوه لا علمونل کتاب نه پويږي په قرآن نه پويږي په تورات مگر په تورغو اندي دې مگر ګمان کوي دي نه شګيده ځنمنه خیال نور کاوی دے ده دا اغل غلا چولی کی کتاب پس اللہ دیوائی دا لانہ دے زان نو مسلو لکی او کتاب تر اگلی نا شهر سمونه کو رالی کی کتاب پوری کوم چ ظاہر رس کاس تے منگل خوچا نو لکی لی چ رسنولا ہو جائے فپاری کی مشران لکی لینا ایک تبونه بی دیم دا لانہ دے کہ غره کی پدی دنیا لگا سمانا سٹیمولابان زکات کیږي نور اجازه او کوي نور چې لیکي او کاوی دې لدا ځکي دا ویل ویل دريدل ذکر ته یو دل کتاب اوللهم مما كتبتي دي اوللهم مما يكتبون دا درې وري یو تباشوي چې دا کتاب چوي ګر تبا او رخصي چې دا د لېری نی سره درم رخصي چې عمل پیوته لیکون کې یو او دلیل یونکو دین عمل نه یونکو دین روخې روخې روخې دا نه ګړي حالت دی یو د دنیا بل د برداشت بل د کائنات روخې په دنیا کې روخې په برداشت او روخې په آخرت ته ته تباه برباد شي چې قران دې په خو اول کتاب دلیل نشه لب دې وینې بار د حالت پد باز د مانی روق وشې پخوا روق شوس اروک وشایندا پخوا روقې چې قران دی دلیل نو اوس روق وشې چامل په قران کې اروک به یاینده یامل په قران کې اوای دی څلو ما او باندې چې مونږ تا دوه مگرو دیش مریلې شي څلو فر دی پیسې راغلی دا مونږه قران کې مشته يهودوی نکون څلو فر دی دسی عبادت نو صلیفه دیږي پورته صح صلیفه دیږي پورکه کله چې صلیفه دی تیږي نو بیا یو خیرات وکړه نو صلیفتي نو صلیفه وردی کومه عبادت کړو نو صلیفه وردی دا ته تکلیفته او صلیخته باندې یو لوی خیرات وکړه چې کله خیرات تیلوګ نو ألف خلاص دا دینو د دې بیمانو ویساب ایک تیسے مے کوم نہ نہ ثابت دا دیو دیو دی یوحود کیتاب نہ ثابت دا دی یوحود علم ا دی یوحود کیتاب دا دا غیب مانو کار او زومے صلیشته صلیشته کنا قران کېشته یوحود ودا کو او زومے صلیشته دین دا, دا کتاب کې داوی تصدیق کیبه دا غیب کتاب کې دی لسم وب کې کی جا دسوان دا بکے تیجا بکے دسوان بکے دا رنگی چالیسوان بکے دا رنگی سالانہ بکے که کال تیرشی نو دا ٹول دا دیندانو کتاب دی منو سمرتی دا غی دین کتاب دے دا غی باب اطلاسند حقیقی ذکر کړی دي چې موري په سي 10 و 40 و دا و کې او دا با صح کوي اوسم دیندارو کار دي دانه کې چې یو سره مرشی نو ماهاتما Sanskrit کوي Sanskrit کوي لوئتا اپاندت Sanskrit کوي عالمتا او دا خیرات نمونا دا غیب بیل بیل دی دا خیرات با محات پندت تاورکه درنباش په علواء و پخکه او محات ما پندت تاورکه دایم که منه وشی درنباش په علواء پخکی علواء پندت تاورکی چیزا دلوی پندت کار دی دارنگی یا رسم باکه کرم سندکرت لفظ دی ویا کرم دته وای ان عمل د نه کایو داوی کی سوت تابر احمد بری ملاته اور کا سوت سلو پتا وای وګر شیرمن تام بان خیرات کیوکه نو پنڈت راو والا بیاغه په سمنترو لدی ملا سیو راو لدی ګونپ بام مرک دو خلکو خلقو دو موج په ساتا پتر سب دو منشرانو کا سن کلپ دو منشرانو ندر کوا دارنگ دا تول دی بیمانو کار دی آغا دو عمل پیدا شوی دیندوانو عمل دی پابای بانگ دیندوانو عمل دی که ویدنوازی دیندوانو عمل دی چې مرشن دیندوانو عمل دی خیرات د 15 په خیرات د 30 په خیرات د 30 په خیرات د ساليختي په خیرات برشي کاليزه د پیداوی دیندو پوامل ژوند ته کو دیندو پوامل مرشد دیندو پوامل نند عبد الله وا تیر ترام ای تی ترام عمل د تی وی ترام مر چی ترام خپل ایو وګ تی ترام عبد دا څه کار درته اله کر تیر کرام له غان عبدالالله کې خپل له سن رن عبدالالله کوم عبدالالله عبدالله نوم کې مسلمان نیم مسلمان مسلمان نوم د عملو داکی دی اصلي تهشته وا الله تاسو نه ولانه تاسو هغه صدا چې مون مشان لړ انور اجازه په نه راکې خلاف نه کہ الله جل ود واه په الله چې نه پیګي بشك فتمش دا باپ دې باپ کې درې پلېتې ده مشران و وادي ماته کړې دي الهي کړې دي قتل نه کړې دي اصلو موجوده محرفيني منافقيني اميني ساتوګان د دې نشيني ختم جو به څاګه سوچو چې او راگیر کی دلگونه یعنی محر ختم اللہ علا قلوب امان اوکر یعنی دلگونه چار چاہ پیرشتی تے زلوال اونی تیر دلگ دو دخیان دو دخی با میں شاید اوہ کسان چید اخدا حکم امان اوب دو ربکم ایمان بکتاب را را را عمل اوکن ایک دید جنتیان جنت کے با میں شاید دویم خطاب ختم شک او دعبت ترکیو دری پریتائی دمشرانو سلورد مجدو مکی شعب شعب آمد اذا خزنا مساق بنی اسرائیل لا تابدون الا اللہ وبدو اجنیح سانعون وزیر قربہ و لتاعم المساکنی وقوبی للاس حسنا و آقیم الصلاة و عزتا سمت و اللہ تملہ قلیل من کم معرضون درہم خطاب دے اپر درہم خطاب کے تخصیص دے موکت دوڑا خطابوں نا اول خطاب کے پلیتای دا مشرانوی اګیم خطاب کې کلیټای د مشرانو د موږ دوي دې دریم خطاب کې خاص بیان دا غقوم دي چې هغه موجودا رورې خاصه اپ دې کې د دې بیان کړي چې کم ورتما وی نه غي پرې او چې کم ما مانی کړی نه غي پد هتا څو که کوم دتا الله هلي دي نا غتا سفريخذل او کوم کې الله منی کړی حضرت د حرف جال په كلام د عربو کې لري دلته کوم حضرت عارفه ده وا اذا قدنا میثاق بني اسايل بالله تا بدونه الا الله يومنا موږ بني اسايلونه وادا غير سوا په دې خبر باندې چې بندګي باندې کوم بيد الله نه تا څو پلاغانونه مې غوسېره تا څونو ما داوا داغه سره الله تعبدنا الا الله په معنا دا کوي او په حضر حذر دبین کوي ما دا ویل چې بلچا بندگی بنو کوي نو وابه ایمان او تاسو باباګانګه مدد کوي اتاسو ته خو عبار او روان مرباو مندون الله شي او وی لومغا کی مور پر اثر دې سانو کوي دوه احسان تو هي دوه احسان رد شر ابراهيم عليه السلام دوه محسنو طار کوي یا باتي المتابدو ما لا اسما ولا افسر ولا يغني عنك شيئا لارولي رحمتك دوه احسان جهنم نقصو چې جهنم میں اخلاص کې دوزر نه اخلاص کې چې لار شي باباجي په کلار په ا پرامرم وای ګوره خدا صلی الله علیه و آله قرآن کې موږ تاسو ښه خبرم امره پر احسان اقلوان ورايتي معنا نو نکینانو سرا اټول مخلوقاته وای با کلمه توحید و کول الناس کلمته حسنا هل جزاء والاحسان له لهسان ته <تصحق> <تصحق> <تصحق> رستو سورته رحمان کې راضي هل جزاء الاحسان ابن کثیر معنا کوي حل جزاء التوحيد الا الجنه احسان منی توہی اوه ایټور ملوقاته کلمه خه اپاوان شه دمو او جاری کایمو ورګی دکات سمونه اوامر باندې عمل وکړي خدای چې کوم اوامر ویلي دي نو عملو هغه عمل وکړي نو واختي مغلط تاسو او خپل فبد ایراد نه خارو اتوالی لری کېدل لری فی دین ای ای اوتونکی او سمخهړی قلم لري تشی او سمخهړی نو تاسو ما کې کم حکومت تاسو ویل نو تاسو غو نه تا یا کا چې اگر سې مون تاسو نو ادا وسق غټه وای راځي چې و غټه تاسو نو مې و ادا نمو تو ویني خپل ویني نه خپل انجز خپل مغریبن قتل ما پاکستان کې بداعت شه نه uniting وي ما ادم ملیان لنی ویلي چموند قاتل جنازنه کو غم غاجبور سر پیدو نن دې اتفاق وکيو علماء تو وګړ قاتلو شه نمتو ویني د مرګ ورو ان بشړې د خپل ملګری داتو حجون فتكون نمشې پر مرګ دې کورونا نو تصیق را کول او وی غوان ده تاسو دا کسان تయోజنی فلمرګری انفذ کوو منځپسله اشړی یو ډله له من کوم چې تاسو مرګری دي تو خریجون اشړی یو ډله چې تاسو نه دي خلکورو نه خلاف کوئی دي دي مرګرو خلاف کوئی زہره سره کې اعلی راهي په معنا ده خلاف زہر تو علی خلاف نه دي خلاف کوئی دې شنو مومنانو بالاسم والعدوان اکولو دو اسم اپاکولو دو ادوان اسم اغی گناتوائی چه محرم الجنسوی چه دا اغیر لگو دیر طول حرامی درو لگو شرک لگو پرده مال لگو خرک دیر ما کانا محرم الجنس او عدوان اغی گناتوائی ما محرم الحد چه دا کلی شرعین زیادوی نوغا حرامی نو اوڈوان پا بیدتی را دی ذکر دا اصل کو جایز دی ذکر کو جایز دی و پا تاوی تی کهنو بیدت شن دقا دعا جایز ده کوچه جناده نی پاس کهنو بیدت شن ذکر حدیث تاخیر را دی خیرات جایز دی کوچه وقت مقرر کنو بیدت شن ما کانا محرم الحادث سمانا ایسم اوڈوان کده فرق دی اس ماکان محرم الجنس قليلا كان او كثيرن او اذان ما كان محرم الحد دا کار کوي زيتي کوي پکو رود اسم اذوان اکراشي تاسو کې ديان ساسمرګوي دا غې نه فيديوار کوي خاصويه چې علي مسلمان کې ديان غري دي او هلاندی حرام دي په تاسو باندې شړل دا جنگ ور سره کوي نیو طرف ته د مرغولو تایید او بل طرف ته شړی اخراج شړل ایمان علی په یاد کتاب اقفور کوی په یاد مصدر الله دا چا وګی دا کا تاسو نه مگر ذلت په دنیا کې چې نیم کتاب منی نیم مني ا په روز قیامت واپس وګئ شی صحابه عطا ان دی الله به خبر داښنه دي کوي دین کتاب ختم شو دین کتاب کې موجوده باندې راته ک تر دما مر لا کوي چن په ما نه हल्ला کوي خدای کی کوم شی نو هغه کوي اقرا کی کوم ویل چې او کوي يهود د فرقه په مدینه منور بنی بنې کړی دا او بن نزيد کله چې د مدینه تراله د نبی اسلام د بهسټنه سده پاس دریس او کال مخرا غلی نو زه خود تورات خلقو لسته خط ورته نو ار فرقی زان لیو مدرسه جوڑا کرا آغی تینو که خود بیت المدرس بنی قریضا ام زان لیو مدرسه جوڑا کرا او بنی یو زان تا قلق قلق مدرسه جوڑا کرا قده که دا عرب زامن برا اطلب عرب ام دو قسمال تحصیده اوث و خضراج نو اوث دا بنی قریضا و شو او خضراج د بنی نزیر نو دوی و ځامن لے ګل خلک پیرانو څنګه غي تدریس کو او په دې دغې گزارا په مدرسې کې جوړه شوې د مې د ګزارې په شایمو چېن پڑھ کېوال رنجې فستاو ماجور تاو ته ویجی څه نه پیجن دي مې نه پلان یې کړ مې نه ته په قبول شانسوي ته چې دلته ته ته ډېر فکل اجزوی وذ فضل لتابان یوځې دوه فضل وشو کنه مې څنګه فضل دی وشو وستا په خبره مهمل وته مهمل څه ویلي وتاه ورځ وی کنه چې مونږیان پاتل book چاپ کی اذن ازید مشغوری مدرسه می جوړ کړل سی book چاپ کو خیر حکم من تعلم القرانه معلم اجانه می جوړه په دغه فضل حالت می ښه مدرسه می په اړه په موږ جوړ کړې ده گزاره میته ما ها کار به سره مې دادی رود کارونګیا مقصد دین او د الله رضا او هغه ذریعہ د معاش ورته چې دین مقصد وګرځي ذریعہ وګرځي او اسلو وګړي نو مقصد دې مقصد دنیا ورته کار پسو دغه غنګ توار است دا تا پر کار وکړه چې خود دین او په هغه ذریعہ د معاش ورته دا استفاد پر کار یهودم دا بیت المدراس قائم کړی آیا وب خپل موریدان د تعلیم کو ادا غي خیر او صدقات وزي پاره د عرب جاهلو ددې با ورکه جنگ ورو کوستانانو ورکه چې جنگ بش نو چې کړه د اوسو حضرت به جنگ شل نو بری خوې ځاو به چې زمون موریدان وای مونږ بری کنه سيښو په با اوس سره بني نذیر وای زمونګه مریدان تکای حاضر اج موږ غل کینې نشو نو مې یوته د ایسرکو نیم باغای سرو سمول یانیشنل کی شو سمول ویتی خو څنګه یې پیټی ان دای زده نشي د پاور د اقتدار د پاور د پیسو اټی کوم حکومت بر سر اقتداري لا نو څه کې غا تعریف کړي ان ځنګ پریجان کې بده او طرف نه کې ديان راځي مثلا ته مثلا هدا به ني نذيرو او خضرګو کې ديان راځي نو کې ديان کې وسوک بني پريزه بمو بني نذير بمو نو چې ته بني نذير مګری پکې ديان راځي نو پدې کې به بني پريزه يهودا نه دی وایي او وي دا خو زه مونږه وینمر ديږي تا زموږ نه ديږي ديان علي نووبه دی بنه जीरो چه جان راوسیږي هغه میو ديان زم مرګري دی له بچند ورته دو چندا په اوروله پس چه جان را بي فکر رقمت فکر د خپل مرګ نو چندا به راغون ده ته نيولي وني سولال ني به راغون کوون په مدرسه او په ښلا نو قران وي چه قيديان را شيستاس مرګري په بيدغي طرفه او جن ته وتی دا نه بل طرف تاسو ملګری نه تاسو راوی وې جن تاسو نه وی ته موږ جګنګ ته کنه چې زموږ سکار ده زمون مغری با مخوراري موږ راوی وېنو دا خو اوس ویه قدرت دي سی ای سی په اړه کوی کی حکومت او کورسای په یوه علماء څنګه خپل پنځپی با خپل فرق دپي خدا او سبب د شړولو د خپل مغر تاسو شو که مولیان پر ملکی دو بیدات ردو کی سنت زار کی دو مسلمان مذلو کی لیکن مولیان خردنو کی علاکہ کلانه مردی دا آلنباش پاپی سختی دا بغنی دے نقد اللہ زور وارتا نقد دیر رہا نامی باوئی علاکہ ریجی گوری دا دوم ونکو دا سالور مانکا دے ریجی اللہ زور وارتا نامی باوئی چې دې سابون له زور آره زور پکې ان بس آن قوادی نو غره نه شي دواله راکه نو اته یا مړه شي چې کله لا ختم شي نو د جلال الدین بابا کی سيد سړی مرشد ته یار جلال الدین بابا یې 150 سړی دیر ورته راغوه خدای ته وي چې سشتې خیرت کوې هیڅ نشې ورته د غاو بهر څه دینده نه د په خار پاکستان جوړ دینه موخه ایندونه ریډی راله فقیکې وړي سره دې شینډو راهي په باباته ذمہ داري او بالکل هلاک هغیره افغانستان ور سره شه ماشوم یتیم به چې واغست په لوخند جړل هغه لیلته اوره وکړه نو تاسو ما اوخی پوه کړ زړه زړه وا او غوم به منځو کړي جړل چې دا یو خوا تاسو بوټه زنګ ډېر طالب مخاله بابا سکه دا په دلون قرضه ده څنګه د ګوتوندو ودا ما شوب لري جاري دې ميور دا او سينه په قرض ادا خوله لري دې دا چې دا غواه بابا دا واپي دې ووري پېدم چې دادی تیم حق نه شور کړو طالب جلال دې تو جنگ شي جلال دې کمزور دی له روان کوور دی را غوا خلاص غوا بابا بیا پرته لراو سره تر هغه خالت و اولی او دا ورده او دا او دا او دا دا دا دا گئی بخاری که رازیش باب و منتا کفل عنمیتن د دو سره زمدار شده د دا سخاط نو آقا دا ملی دا جداد نشی خسته دا دا تا سر چلو کرده دا بسنگی دا کار درده ریجی غوری او پیسه ملیانه او خورده دا رنگی دیر کی پاگا با قدر او سار وقت نای وداغه شنهستی پیمنده را ګیرادی نه نا کې ګیوتی یو بوډا را وتا ورته کومکل نی ووی بچرغان ټول په دوबई کې غس چې کومه وای شي بچرغان تر تا نو چرګه دغه ته وای چې چې څنګه ته کول کیدی دا څه کار نه الکه کوم څانتا غونده ساګ شومله فرا نوبال انبال به چې شو دا وجه دا چې زو چرته غم غاې سپورولې شو چې و سپورې دا عبد الله کار دې مړه شي نو کوم کس وا مې هیڅ کولباین غبالال کی ځيه توبایت مکه ته نو بابا سبا خبره کوي راکا پیسې راکا بابا سره دری کور چې ناغه ټول ورکی پاتې به زهر برستون کې نه چې سبا به کوي ایا وکړګ پاتشي او به مکروګه یوګا پاتشي ځکه کی نرا ایا و ځڑا خړې نو هار ختم شي با با با ځرا روان کی دی ځرا کی نرا خړې وای شو د پاسه په چېګر کېنی کړئ او چېګر بالا سوچا وې کی با با بوته راوتی کولا کی بدل مومن بوته راوتی اره کوي نن وته سنتي سې د نړۍ کارمه مواله د دنیا ماله دوی څه واه کړو اېمن هي اې که وې د ملته با کله کې نه کله چ د دې نه لګي ناجائز فرات نه کیږي ناجائز پسسنک یا خلکتیه من امبود گنج و خدا بود گرد خوش آدیس و اولکسنک یا ایس پروانیشتی ایس دا به مشوری کهی خد سره چې دا اولکسنک یا که نا ناگا بایو سشتے دی نا آره نوائی بچی پاپٹی بایو آقلو آره او بظالمہ بانشافت اخوائی تا ملک ندے پامن کرے تو خیجون فریقن ښاړې یو ډلو لراره خپل کورونه دا لږې تا یې زینو به کوي الکه به ځانګې دي چې جنې ته ته دلته ته تل ما غزر کې به مینارای شي جنې ته به ول ته جوړه ني بابا له لاسه ځان سره میټه اندې بوله ته خرافات دی یو کا د به به وای چې الکه دې څوار ستا ملاقات پاشمنه ده زیاد بابا نه کوي زیبا دې بوځه دې باګره غره را شي به تیری دی راته ځان سره سمټیږي شه دې مونږ ته ایږي سی دا نه بابا شکرانہ را دروازه شي کوکلی دې دروازه ورځ را شي په دې مراد باګه مټی دي شي دې تی ملاه به درسونه وې کار غوډه په دې مټی دي tle دار کلي نه نه زاروبای نه تیلی نه جب ځای نه دا, دا درسونه در زم زمانه کې لموهیجینو درسونه دي نبه کې مټريل ته نبه کې جنگ شته طالبان د دې د پیانو لسیه 150 زمون درسونی کې پزرګونی دي کومه جا لرې چې بدفلی وشي دار دې بیمه نثار ملک بيزتا کړه شرموله او ورې مال تبا کړه توه ری تاسو شوی یو دا کده ری دې دې تیمه نکړه خرات نه نکړه میچالته کده دې قران مختصر ذکر کی ما اصول سنت کی ذکر فریدی سید و بدعات منش سے دا ادولی بیراکی او جواد کی سن مانتم مولا ما قبولنا عبادتکم و نیک المرغبی جن تاس جو پیر بھوت ہوئی بلانے در تخنو گ او غت بوتا تخننے خنو جو بولتا و برنچی جو وای شی پروفیسر لم پیسے راکا پیر و تزمک واقعی بن نبم واقعی پدیمرد اغې پنجنګ ته یې پرزمہ کې واخلي آی شرایته یو ډله راځتا د نړۍ د کورونو خلاف دوی د خپل ملګرو په کولو د شرک او په کولو د بدعت شرک کيران کوي او بدعتولیان کوي دا ځواله فرکه رواسا او دوعات دي په کولو د شرک او بدعت اکرایتا استا مجری ستاد خدای نه بدغینې پیډه ورکوې په دې کې څه ده چند او کنیم با واقلو احرام دی پا تاسو شرل دا قلمر گرو تاسو لی دشمنانو سر ادری دی دا اگئی چه قلمر گریم قتل کرن نیمان را په پا کتاب چې دا آئینکار کوئی دا بازو ننسل سزارا چا چون کتاب سن ادا مگر ذلت پا جند دنیا کے فرازک عزیز دکریم ذلت بیدت اعلا تاقه معجیسین وید جب بیدت ذلت اپو گو پوتے وإن همل جت بهمل بغلات او تطقت بهمل برازين اگر کې هېلې کې د ځلان دي اسنو کچر او تط تط کېږي د ځلان کپاس اس کپاسور دي په کچر بصوري اس بصوري مالدار دي لیکن ذل البدعه على اكتافهم د دل ذلت بهات وګو بې فنتی د ځمانه ټټل ارجته السلام علیکم السلام علیکم مولا ار تلنگی تا باعث علیکم اعاده لوچت پاتی محدثین و ذل البدت علی الاکافین وان هم لجد بهم البغولات او ترتقب بهم البنادجی اکل صاعد البدت دلیل امام مالک و هر مبتدی به دلیلی اگر چه نرم دل پر هند ازو پرطب پرجب کے پر کے کړي ازاری جامع به وصولی تضیر زکاة مصرح او دار چامقی با دیوگی دار چامقی با دیوگی شنڈی اوچی او متبید صلت سرد تن ریع دلوگی تازہ دے شنڈی تازہ رنگی تازہ دے او سرد ناچارا تار چاہ روح دے کی خان تنیری کی بادشاہ تنیری کی وجہ دارا چاگر مخلوق محتاج ندے ځې دا مخلوق مو تای شي نو رسید خلیل ابن احمد ته وخد راغله چې امیر وای تراشا ځان زامن وتا ادب وپایا علمي ادب عربي سیباوي استاد خلیل و صورتن خبره کوي و زر دینه را وخا دین دغه پورته دم راغلم پورته لا خر وروړای راه په را پاتېنی کې وای راغنه مایچ کو وې سوره برا کوي 200 پې یو او توا خلیلو چفې لوندا باد نوکری لوندا نوکری ورتاه نوکری غلامي دياس وکړي خليل فرع هميشه اوږه رړې بخواړه يا اميرن على قريب من الار دهو تساتو متسونه مليچا د فرع شار دي امير وخته وتهریو جریبه میره ایاو کم سل ستاګر باندې چان دی زد ذلت نشم پروته کول زوچا فرنشل ذلل بیرته الکافین مخروطه بلاش نوی تیراکا د دینه زیات ذلت د دنیا کې سره کیشه وړه خپل سترګونه نم اور دی بې ایمان نشي او چروړای فاده نه ستو هغه لوند روړای به څه په کار شي کبر دی جن قرانم ذکر کوي ذالکا منکوم الا فاجن فی حیات الدنیا ذلت بې پجن د دنیا کې داندېلې جناچاری بې اپر د قیامت پاپ ورکه شي صحابات انه د الله به خبر راښینی چې کوئی دېخ خطاب ته تمه به زجر ده نو په کې بشارت سه انہوں وسټه زجر رټنه رټنه عالم راځتا ورکوې چې کوئی یو کار کوي چونکی باپ دې حدیت موجوده دغه دیا که سان چې دنیا په اخرت نصبق بنی شي دینه زه دا انبدریم دا دشي دنیا ورکه مشهور عالم د دنیا محدث اسماعیل ابن علیا شیخ المحدثین چې کله وزیر مال او له کې د بادشاہ عمر ګری ورتصدیری کا عبد الله منبرک المتوفی سن 180 امام منیفاجاګرد دی غور خطولیکو ابن علیتہ د بخاری استادان او استاد ده یا جائل العلم لو بازیان اے علم دے بازو وردو یستاد بها مال المساکینی د مسکینانو مال به اوس غټه اینرواتو کفی ما مدار ان ابن اونن او سیرینی تا روایت حدیث به حدیث به ذکر کول که امرا او څه پاینقل ته اوپه ته زابطلن کوای مجبوری نه دا باطل دیولی مجبوری ته او چخرا زل حمال العلم فی تینی خرخر کونکو طو ته اوای مجبوری ناچارن کتاب العقلاء حبان صفتیس صفته صفاح دی موجوزی ته لمده ابن دعویں کے ابن خلقان پا ترجمت ابن اللیئے کے تعذیب التعذیب پا ترجمت اسماعیل ابن اللیئے کے ذکر دید آشار دے ٹوڑو باکا وستعفا وی جرل اور استفای ورکران اوے واللہ قسم پخدائے زمار اور ماں تک خستان حصیت کرے دے اور استفای ورکران نوزارت ماں دا سقل قدمی اکیس چھے مخلوق تو زانہ جس کے مخلوق ته محتاج مين كنوز البر کې ثمان مسايب هدي شي را دي دا قزانه د نیکه نه چې خپل ناچاري مخلوق نه پټه مسايب عام ني مخلوق ته دا ونه ایته نه اچاره زو مخلوق ته دا ونه وای چې زماجت ته مين كنوز دا نه کای دوه صدا نه خير دن په دنیا الله جلل وتعالى او تقمید دې خطاب پر جذر سره کړی دا تدایده زج سلوورم خطاب ولقد انا موسى مشوكي او پدې خطاب کې انکار من الانبياء عيسى کې